katika moyo wa mwanadamu huwa inamjengea kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala huwa inakuwa ni kinga ya kumzuia na masia inapozeufu iman pahala pa imani yakakaa matamanio pahala pa imani ikakaa nafasi ya shaitan tarajia lolote linaweza likafanyika kwa mtu hapana shaka ndugu zangu katika imani tunatambua kwamba imani inapanda na inashuka wa hadhihi Hiya aqida ahli sunnati wal jamaa fi iman imani inapanda kadhalika inashuka na yako mambo ambayo yanaipandisha iman kadhalika kuna mambo yanaishusha iman kadiri mtu anapojikurubisha kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa fara'id kwa yale aliyomfaradhishia allah na akajipendekeza kwa allah kwa kufanya yale ambayo ni sunna imani na nawiri imani na inapanda wal aksu bil kadiri mtu anavyojiweka mbali na faraidi za Allah kadiri mtu anavyokuwa hana nasibu katika sunna ndivyo imani yake inaendelea kushuka mpaka inafika wakati maneno ya Allah la yuqim laha wazn Ndugu zangu katika iman. awwalul asbab dha'fu iman sababu ya kwanza inayomkurubisha mtu mpaka akawa na mawazo ya kufanya matendo machafu ambayo hata wanyama hawafanyi ni swala zima la kupungua kwa iman hivyo ndugu zangu katika iman yatakiwa maisha ya muislamu daima uwe ni mwenye kuitathmini imani yako inapanda au inashuka na ziko sababu za kupandisha iman na ziko sababu za kushusha iman lakini sababu nyingine miongoni mwa sababu zinazopelekea Kudhihiri kwa machafu miongoni mwayo machafu haya aliwat katika jamii mushahadatul aflamil lkhabitha. ni pale mtu anapoamua mwenyewe kutazama filamu zilizokuwa chafu za ngono na ndugu zangu katika imani eleweni tunaishi katika zama ambazo dunia imefunguliwa lakini tuna mitihani ya wasailu tawasulil ijtimai Hizi nyenzo tulizopewa neema hizi ni neema na neema ina maswali ndugu zangu katika imani thumma la tusaluna yawma idhin anin naim. wakati Allah anapokupa neema yoyote tambua neema hii uitumie vile katika njia zinazomridhisha Allah wa ila. utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunako kuna neema hiyo sasa sababu ya pili inayopelekea ni kudhihiri kwa machafu haya ya zina na watu katika jamii ni pale watu wanapoamua kuangalia fila chafu za ngono kwa hiyo mtu anatazama anayaona yale mambo yanayofanyika na watu waliokosa akhlaq Watu wasiokuwa na mwongozo wenye tabia chafuchafu chafu, akafika pahala mtu kwa sababu imani imedhofu anatazama mambo yale yanaingia katika moyo wake anaona pengine labda wanaofanya vile wanafaidika pengine wanapata ladha pengine kuna faida fulani inapatikana mpaka mtu anaamua kuingia katika machafu yale Ndugu zangu katika imani leo hii tukirudi katika waki na uhalisia wa familia zetu vyombo hivi Vya kisasa mitandao ya kijamii imeenea kwa wakubwa na wadogo wanawake kwa wanaume bali tumekwenda mbali zaidi pengine ni kwa sababu Allah ametufungulia unaweza ukakuta mtoto mdogo anamiliki smartphone simu ambayo pengine hata mzazi wake hana baba anatumia simu ya button lakini mtoto ana simu ya wala mzazi hashtuki imepatikana wapi bando linapatikanaje wala mzazi hashtuki mwisho baada ya kuwa chelewa Ndiyo unakuja kutahamaki akhlaqi za mwanao zimebadilika unabaki kushangaa Hujui anatazama nini lakini kwa kuwa imani imepungua imeshuka au haipo. anapokuwa baina yake na nafsi yake amejifungia katika chumba chake anawasiliana na nani anatazama nini la murakaba. Ndugu zangu katika imani waminal asbab na miongoni mwa sababu zinazopelekea mambo haya ihmalul usra lilaulad. Ni pale ambapo familia zinapokuwa hazijali baba hajali Hajui mwanae anaenda wapi anaenda na nani wala hajui atarudi sangapi Lakini mzazi huyu amempa mwanae kila kitu wasailu raha wa wataraf Katika nyenzo za starehe amemwezesha kwa sababu neema ipo Lakini neema hizi elewa Allah subhanahu huwa ta'ala atakwenda kukuuliza Kwa hiyo inapokuwa hakuna mraqaba hakuna usimamizi lakini ikakutana na tatizo lingine ambalo leo hii illa marham allah tafakkul buyuti Walusar familia family hajulikani kiongozi ni nani kila mmoja anafanya atakavyo ndani ya familia mtoto anaenda hujui anaenda wapi wala atarudi sangapi baba analala karira al unalala unapata usingizi hujui mwanao yuko wapi wakati wa usiku anarudi sangapi alikuwa anafanya nini yuko na nani familia ikiparaganyika Adhif ila dhalik ongezea katika hali kama hii talaka ambazo leo hii tumeziona zinakuwa zimeenea zinatoka katika mazingira siyo ya kisheria ongezea hapo swala la wanaume kupuuza majukumu waliyopewa na Allah subhana wa ta'ala zinatujia kadhaa nyingi ndugu zangu katika imani unakuta mme ni mme, ameoa lakini haijui familia yake ameitelekeza miezi mwaka miaka halafu akiulizwa anasema mimi najua, najua kuoa sijui kuacha unataraji familia hii isiyokuwa na msimamizi isiyokuwa na mwangalizi inawezaje kusalimika katika mazingira kama haya mazito tuliyonayo katika hali kama hii illa kama si rehma za Allah subhanahu wa ta'ala tutarajie matatizo na majanga kama haya ayuha muslimuna ibada Allah. machafu haya tunayoyazungumzia ni mambo ambayo yamewekewa program maalum lakini ni mambo ambayo yana website maalum zinaonyesha mambo haya lakini ni mambo ambayo yana watu wanayasimamia wako nyuma yake yana wadhamini na hata tulipozungumza maudhui haya wako baadhi ya ndugu zetu katika imani unasema shekhe jambo hili ni jambo ambalo jamii imeshaliona ni jambo la kawaida inalichukulia ni la kawaida lakini sisi tunawakumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala maneno ambayo amemwambia mtume sallallahu alayhi wasallam akimkumbusha habari za bani ashabu sabt wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwawekea sheria akawawekea utaratibu akawa akowharamishia kuvua siku ya jumatomusi walipochupa mipaka jamii ile watu waligawanyika makundi matatu palikuwa na kundi lilikatazika na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini palikuwa na kundi halikukatazika na kulipatikana kundi ambalo lilikuwa ni lenye kukanya na kuonya. Sasa wale ambao walikuwa wakionya, wakiamrisha mema na kuyakataza yaliyokuwa mabaya, lile kundi ambalo halifanyi lakini halikatazi. Walisema kuambia wale ndugu zao waliyokuwa wakikataza yaliokuwa maovu kwa jamii hiyo ambayo tayari ilikuwa imezama katika maovu mpaka kuwakataza na kuwatahadharisha ikaonekana kama haina maana mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah awakumbushe watu wake ambao ndiyo wa sisi umma tu Muhammad anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qalat ummatun minhum limata'izun qauman Allah muhlikum au mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wakumbushe Muhammad watu wako pale ambapo idh kalat ummatu minhum pale niliposema li kundi katika wale ashabu sabt wakiwaambia wale waliokuwa nakataza maovu na kuamrisha yaliokuwa mema limata'idhu na qauman vipi mnajihangaisha na kujisumbua kuwakataza watu ambao Allahu muhlikuhum kwamba Allah wakati wote atawahilikisha. achana nao usijisumbue Subiri adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuja au muadhibu muadaban shadida au kama Allah hakuadhibu hapa duniani basi yaumul qiyama uko akhira atawaadhibu kwa adhabu yenye kuumiza nini yalikuwa majibu yao qalu ma'adhiratan ila rabbikum Tunayafanya haya kwa kutafuta uzuru kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibu wa kusema ni wajibu lazima tuseme tume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuelekeza juu ya ulazima wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya kwamba ndiyo salama yetu Ndiyo salama ya jamii la taamuruna bilma'ruf wala tanhaunna anilmunkar munkar wallahi mta'amrisha mema na mta na kuyakemea aliyokuwa maovu na kama hamkufanya basi nini matokeo yake Allah subhanahu wa ta'ala Atatuletea adhabu Atatuletea mitihani Atatuletea matatizo mbalimbali mbali, kisha tutanyanyua kumuomba tutanyanyua mikono yetu kumuomba Allah na wala Allah subhanahu wa ta'ala hatusikiliza maombi yetu hatutaki kufika hapo ndugu zangu katika imani ikhwata